Pretextul pentru cântecul meu din seara aceasta îl constituie un mic fragment din psalmul 104, de la versetele 27 la 30, unde se spune cam așa. Toate cele ce au viață te așteaptă să le dai hrană la vreme. Le-o dai tu, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Le dai tu suflare, ele sunt zidite iarăși și înnoiești astfel fața pământului. Sunt niște cuvinte foarte interesante și mi-a plăcut mult de aici această împletitură, această țesătură dintre viață și moarte. De aceea și cântecul meu este puțin serios și puțin mai mult ludic. O să vedeți. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Unde să se ascundă râsul din secundă, Ziua muribundă, rundă, rundă? Unde se învață mersul tău pe ață, Drum cu văl pe față? Viață, viață Moartea poartă cortul Cartea moartă portul Cartea poartă mortul Partea moartă cortul Partea coarta Cine o să mi întoarcă Praful de pe barcă Suflet vechi de arcă Parcă, parcă, parcă Dinspre ce cărare Vine așa o boare, Dulce ieșitoare Oare, oare? Moartea poartă cortul Cartea moartă portul Cartea poartă mortul partea moartă, cortul, partea quarta mortul, cortul, portul. Unde se îndreaptă jumătatea treaptă, partea înțeleaptă, dreaptă, dreaptă. Unde o să se strângă jumătatea stângă, partea ceană tângă, Moartea poartă cortul, Cartea moartă portul, Cartea poartă mortul, Partea moartă cortul, Partea coarta mortul.